Jajamensan jag har ägnat hela mitt liv åt den här vetenskapen så jag har plockat upp både det ena och det andra så jag hoppas verkligen jag kan stå till tjänst här nu så där ni, är du beredd att möta lite ruttnande lik tillsammans med mig? Ja, jag är beredd att röra lite på dörrköttet åtminstone, men jag tror inte det är riktigt samma sak. Men uh, mm, det, det kommer att bli spännande idag, det kommer att bli hemsökt på många sätt idag för uh, det blir allt mer halloween i luften. Vi kommer mm. närmare och närmare och vad passar bäst i ett sånt här läge än en riktig, riktig, riktig klassiker? Ja, vi har ju verkligen slått på stort här nu också och plockat fram en riktig gammal rökare som har fått sådana ja, svallvågor i, i, i filmvärlden och nästan skapat sin, sin egen subgenre. Så eh, det är en, en film som har haft eh, stor slagkraft och som har eh, format en nästan en kult efter sig med hängivna fans. Så vi har ju verkligen någonting lite speciellt att, att bita tag i denna gången. Ja, det har vi verkligen. Och smaken kommer säkert att vara... Lite speciell för um, det här är ju ett kadaver som har fått, fått lega ett tag i jorden och um, det är väl inte den färskaste utav uh, levande döda. Men samtidigt så är det fortfarande gott om liv i den här kroppen och det är det är väldigt intressant för mig för um, som du sa... Den här gjorde nästan sin egen subgenre som är extremt populär idag. Med tanke på eh, andra filmer och tv-serier och annat som har gjorts på temat. Och sånt är fascinerande. Det är alltid spännande att gå tillbaka till ja, någonting som man kan kalla en, en startpunkt i alla fall. Konceptet som den bygger på är ju någonting betydligt äldre. Men i filmvärlden är ju det här verkligen då startskottet sköts. Mm, ja, så får man ju verkligen säga. Eh, det har ju gjorts eh, den här typen av filmer förut med det här temat men eh, i och med den här filmen så eh, skapades ändå något nytt. Det var en ny stil, det var ett nytt sätt att göra film på. Det var lite rebelliskt, eh, lite... Antietablissemanget och det fanns en, en mening bakom det som gjordes och det, det kändes relevant, eh, kanske lite billigt eh, men ändå eh, en, en eldsjäl bakom som, som byggde upp det hela och jag bara engagemanget här det tror jag gjorde stor skillnad i hur, hur folk tog emot den här filmen för det här var ju en relativt billig film att skapa men den har ju spelat in sin budget med råge och den har ju verkligen levt vidare i alla dessa år här nu och är ständigt på tal i ett eller annat sätt. Så det här är en, en gammal relik som har fått evigt liv, som går som en, en levande död fortfarande i, i filmvärlden och som fortfarande har eh, ja, mycket kärlek till sig och Ja, det, det finns ju ett och annat att säga om den här filmen men man måste ändå ta och, och respektera det den har åstadkommit tycker jag. Ja, den förtjänar ju respekt för vad den har gjort och vad den har lett till och precis som du säger så, så var det ju en ganska billig film att spela in. Den kostade runt 114 000 dollar och... Nu pratar vi visserligen 1960-tals dollar och jag vet inte vad, vad kursen står i. Jag misstänker att den var betydligt starkare än dollarn idag men låt oss säga att det skulle motsvara ungefär en miljon dollar idag. Då har den ju ändå spelat in 30 miljoner då vilket skulle motsvara med samma ja, beräkning 300 miljoner och det är imponerande. Det är ju en stegring som är helt fantastisk. Det är få filmer som kan skryta om en sådan förtjänst. Ja, och det är inte så konstigt att man med den succén får ögonen på sig och folk försöker efterlikna konceptet och försöker få till uppföljare efter uppföljare och verkligen fortsätta med att utarbeta det som den här filmen har skapats och... Ja, eh, vad ska man säga? En, en film som den här som är eh, lite rebellisk och, och anti av sig. Eh, och, och sedan skapa en franchise på den. Det är något som inte riktigt klingar riktigt eh, rätt i mina öron. Och ja, det, det känns som man kanske borde ha... Kanske stått vid sina ideal lite mer eh, istället för att, att, att ge med sig kanske och fortsätta med att slå mynt på de här filmerna. Men eh, ja det finns ju eh, många som uppskattar även efterföljande eh, alster i den här serien. Men eh, ja jag vet inte det, det känns bara fel på något vis om man frågar mig. Ja, det är ju ett lite lurigt läge att vara i kan man tycka just därför att om du skapar någonting som blir en dundersuccé då är det ju nästan garanterat att gör du en uppföljare eller en film som hänger samman lite vagt med den första eller någonting sådant då är ju den nästintill en, en garanterad succé även om den inte är lika bra eller lika uppskattad för då kommer ju folk att vilja se vad gör den här regissören eller författaren eller serietecknaren eller vad det än var vara vad gör den nu vad var tar den historien här efter och mm. sen kan det ju gå bra det kan gå dåligt och det kan hamna någonstans i ett mähläge och det är ju mycket personlig smak som, som faller in där naturligtvis. Det, det beror mycket på vad man tycker och tänker själv. Jag förstår känslan som du har till den här serien att... Varför inte bara stanna vid den första? Det börjar bli väldigt urvattnat därefter. Och jag misstänker också att kreatören i sig hämtade mycket inspiration från de som hämtade inspiration från honom. Det blev... Väldigt korsbefruktat där. Vilket också kan förklara varför han gick till vissa extrema lägen i sina uppföljare. Det, det, det finns ju mycket um, kladdogojs i dem om vi säger så. På gott och på där också. Den här första är någonting väldigt speciellt. Jag, jag vill inte påstå att den inte är blodig på sitt sätt. Men, men, men kladdig skulle jag inte vilja säga. Nej, det är ju absolut inte som eh, de filmerna som eh, skulle komma efter i den här genren. Både av eh, den här regissören och av andra som bygger vidare på, på samma tema. Här är det inte fråga om eh, något direkt effektsökeri. Det är inte fråga om att sätta... Eh, vad ska man säga, monster i fokus det här handlar om oss om oss människor och eh, vad vi är kapabla till eh, och vi står för hotet i alla sätt och vis hur man än ser på läget i den här filmen vi har det externa hotet som är människor vi har det interna hotet som är människor och eh, mänskligheten den tenderar att bli ganska destruktiv i extrema lägen och det här är en film som mer fokuserar på själva mänskligheten än eh, det monströsa och det är någonting som jag känner att man helt har tappat i eh, alla andra filmer av den här typen som eh, har gjorts efter det här utan då har det istället varit eh, kladdagojs, som du säger, och eh, blod som sprutar, monster i alla dess slag. Och ja, bara effekter, bara yta. Och när en film eh, väl försöker säga någonting så blir det så påklistrat, platt och övertydligt att man inte kan ta det på allvar. Så där har man verkligen vattnat ur konceptet och lite missat poängen vad det var som gjorde ursprungsfilmen så speciell och vad det var som gjorde den till en så effektfull skräckfilm. Ja det finns ju många aspekter av den här filmen att, ähm, att njuta av. Vissa håller bättre än andra i idag, men eh, det är kanske en smaksak, jag vet inte. Det återstår ju att se. Vi ska spendera ett helt avsnitt att prata om den här. Och det är väl hög tid att vi faktiskt avslöjar. Vad är det för någonting vi har tittat på idag? Jo, vi har sett på Night of the Living Dead från 1968 i regi av den numera avlidna George A. Romero och med manus av George A. Romero och John Russo. Ja, tyvärr gick ju Romero bort här nu i juli och det är ju jättetråkigt naturligtvis. Vi har haft ett stort bortfall med många av våra kända människor och... Jag vet att det var många som blev väldigt upprörda och ledsna när det kom ut att Romero var död och jag kan till viss del förstå dem. Jag har mina favoriter i filmvärlden, i bokvärlden och i serievärlden och när jag hör att någon har tagits ifrån oss, då, då skär det lite i hjärtat. Det är när någon som har gett väldigt mycket underhållning, glädje och inspiration som inte längre är där, det är... Det är tråkigt, det är det verkligen. Och det känns helt rätt att ta upp den här filmen idag. I och med att det är passande för Halloween men också passande för Romero själv. Han var väl lite av en, en udda herre, den här kan. Ja, det, det får man väl ändå säga. Han eh, vill inte riktigt eh, foga sig för eh, gällande... Eh klimatet i, i filmindustrin eller eh, personligt heller tror jag också så han, han gick sin egen väg och han, han trivdes att vara oberoende och, och göra filmer på, på egen hand, det var hans stil, då kunde han ha sin frihet han hade mindre pengar att göra eh, saker med men han kunde göra det han Tyckte var rätt i alla fall. Och ja. Med tiden så. Fick han väl kanske tumma lite. På de reglerna. I filmvärlden. Men han startade verkligen på det viset. och ja, Hans attityd. Har väl kanske inte. Direkt ändrats. Även i hans. Mer påkostade produktioner. Så lyser den här. Gamla eh, små hippin igenom i, i George A. Romero och hans verk och hans eh, politiska ställningstaganden och, och annat här. Så ja han, eh, han, han håller sig vid liv här i alla fall och med sina tankegångar men eh, ja... Det, det är ju inte riktigt samma stil på eh, hans filmer ändå. Om man eh, följer dem från, från början till slut. Men en, en viss kärna eh, finns ändå kvar. Och eh, hans attityd eh, gentemot filmskapandet. Det, det beundrar jag måste jag säga. Han eh, har verkligen kämpat för... Eh, det han tror på eh, som filmskapare och det ska han ha all heder för det, det är väl inte alltid som det har lyckats alla gånger men han försöker i alla fall och Romero har ju även försökt lämna serien bakom sig alla de här Living Dead-filmerna och försökt göra någonting annat men det har ju inte funkat så väldigt bra, folk har inte riktigt velat godkänna hans eh, alternativa filmer eh, utöver zombiefilmerna utan påtryckningarna har hela tiden varit varför vill du göra det här kan du inte göra en ny zombiefilm istället i det, det som alla vill ha som de längtar efter och... Eh, Ja, han har ju har ju fallit för påtryckningarna några gånger men han har även fått igenom några egna projekt också. Så eh, det har varit lite ge och ta i eh, Romeros liv som regissör. Och eh, som sagt lite blandat resultat har det väl ändå blivit men eh, som person så eh, verkar den här karen vara en sån mysfarbror och godhjärtad och välvillig och eh, ja, hela tiden vela eh, göra det bästa av eh, det han har de möjlighet till och, och sträva framåt hela tiden. Ja det finns mycket att undra i Romero. Men eh, ja hans eh, hans Alster, i ärlighetens stam har de ju varierat lite grann i kvalitet om man frågar mig. Ja, det jag har sett av George Romeros eh, filmer har ju varit eh, väldigt annorlunda mot mainstream om man säger så. Men jag tycker att det är väldigt intressant att se det han har gjort. Nu vet jag inte så mycket om den här Karn och hans arbete. Jag hörde att han hade stilen, att han, han var inte så förtjust i att vara ute och filma på plats. Det ville han ha gjort så snabbt som möjligt. Och det var snarare i klipprummet som han lyste och lyckades åstadkomma ståverk med det han hade. Och... Ja, bara det är ju en, en kul kuriosa om det är sant, att han, att han hellre satt och klippte än spela in film. Det, det är en lite udda inställning för en regissör, men någonting jag någonstans ändå kan sympatisera med. Ja, som sagt, det, det är en, en speciell herre här som... Eh, ja, han, han fokuserar på det, det han tycker är, är roligt. Eh, sen <laughs> sen får det andra... Det, det får liksom vara... Och det, det, det finns mycket så här härligt och det finns många roliga anekdoter om, om Romero här också hur han förhåller sig till, till filmvärlden och eh, sitt yrke och ja, till världen i allmänhet också det, ja, det, han, han, han är lite egen och eh, sådana personer behövs alltså som, som ger lite, lite flärd och färg åt eh, den här ganska grå och tråkiga världen vi lever i så Ja, det, det, det är skönt att vi har fått stifta bekantskap med, med hans filmer i alla fall. Jo, världen behöver excentriker i olika branscher. De, de producerar oftast någonting som är annorlunda och hittar en ny väg. Och det är ju då vi kan hitta nya genres och nya historier och nya vägar och liknande. Det, det behövs ibland så vi ska vara glada för de excentriska herrarna och damerna ute. Vi har inget annat än respekt för den här Karl vad han har åstadkommit. Men eh, vi ska ändå titta lite kritiskt på den här filmen. Vi ska inte bara sitta och hylla den och... Jag vet inte hur det är med dig men jag har ett par saker åtminstone som, som kanske inte faller mig helt i smaken med den här men eh, jag vill ändå säga strångt jobbat, jag är grymt imponerad och det är alltid härligt med någon som går sin egen väg trots lite påtryckningar i alla fall. Ja exakt, alltså det, det finns nog en del att prata om när det gäller Night of the Living Dead här så det kommer inte bara vara en dans på rosor här tror jag. Men ja, vad man än säger om, om Romero som regissör i enstaka fall här så har han ju åstadkommit något unikt och det ska han ha all heder i världen för. Det ska han sannoliken. Men om vi fokuserar på Night of the Living Dead i sig så... Um, det är ju en, en intressant historia och ett väldigt ett väldigt spartanskt manus här skulle jag vilja säga. Det, mm. det finns ju dialog, det finns ju handling det finns ju en, en upptrappning och så vidare. Men det känns ändå som att de har försökt hålla det så reducerat som möjligt. Jag vet inte om... Det är mycket improvisation på plats. Eller um, om Romero bara vill att det skulle vara väldigt ja, väldigt enkelt. Det bidrar ju till atmosfär naturligtvis. Men det gör ju också att rollfigurer kan kännas lite, lite platta i vissa sammanhang. Så mm, jag, jag är för ett manus som är väldigt koncist. Men det finns kanske en gräns där det blir för koncist. Mm, ja har det... Vad ska man säga, han har eh, tagit bort själva berättelsen ur manuset här. För filmen, den, den har inte mycket att berätta egentligen. Det, det finns ingen direkt story här. Det här är bara eh, någonting som händer, en ögonblicksbild i en kaotisk värld. Och... Eh, i den här världen så får vi stifta bekantskap med... Ja, låt oss säga människor. Jag vet inte om de kan klassas som det i alla fall här. Men det är någon form av karaktärer i alla fall. och De, de är verkligen avskalade. De har... Egentligen inte mycket till karaktär överhuvudtaget. De, de bara är där. De är eh, ja, kärl för eh, olika aspekter av eh, vår mänsklighet. Som de försöker belysa i sin interaktion med varandra. Och den interaktionen i sig kan ju vara väldigt eh, speciell emellanåt och, och dialogen kan vara... Uh, ja, horribel och, och krystad är väl ord som uh, kommer till mig här. Men alltså samtidigt, det som registreras hos mig... Det är uh, precis det som, som inte sägs. Alltså, det, det är... Allt som ligger bakom allt det här eh, som känns lite konstgjort eh, och påklistrat ibland. Och eh, som levereras på ett eh, väldigt, ja, eh, icke-skådespelat sätt skulle jag vilja säga. Eh, någonstans där bakom alla skavankerna så, så finns det ändå en... En kärna och en mening som verkligen slår mig som en, en, en känga i ansiktet som berör och, och som verkligen suger mig in i den här filmen för eh, själva situationen som de är i, den känns så himla äkta. Det här är... En film som är, är mer dokumentär i, i sin känsla för den är så, så påtaglig, man kommer så nära det som händer och eh, skräcken, rädslan, ilskan som finns eh, i, i här, eh, det här kaoset som existerar, det blir, det blir verkligt för mig och eh, det, det känns... Ända in i ryggmärgen när jag ser den här filmen, varenda gång jag plockar fram den. För min del så är ju det här första gången jag ser den från början till slut. Det här är en sån film som jag har ramlat in i ett antal gånger och... Det har ju varit en intressant upplevelse bara det, men... Det var kul att se den från början till slut och verkligen fokusera och... Jag håller med, den har en realistisk känsla i, um, i stämningen där i vad som händer, och i många utav reaktionerna. Samtidigt skulle jag vilja vara elak så där lite på ett hörn och påstå. Att en alternativ titel till den här, det skulle ju vara Knight of the Dying Stupid. För um, det, det är många konstiga val som görs här det är många konstiga reaktioner som uppstår och jag vet inte om det beror på att eh, de vill ha vissa konfrontationer i handlingen, i historien men vissa av dem känns kryssade, andra känns naturliga och det är lurigt att peka ut vilken som är vilken för de, de går från att vara realistiska till orealistiska till realistiska till orealistiska och det, när en och samma handling hoppas där, så, så blir det lite lurigt åtminstone för mig. Men, men det finns ju någonting här som, som verkligen fungerar. Och det finns ju någonting här som jag förstår har gripit tag i folk och fått folk att vilja se den här historien. Ja, jag förstår vad du menar där. För de enskilda karaktärerna kan... Eh... Utvecklas åt ett visst håll helt plötsligt och göra någonting som inte känns logiskt för vad vi har lärt känna tidigare, och eh, bara vara ren och skär dumhet utan någon motivation överhuvudtaget. Men ja, välkommen till mänskligheten skulle jag vilja säga där. Eh, I extrema omständigheter har jag sett människor bete sig betydligt. –dummare än, än det jag har fått se i, i Night of the Living Dead. Eh, vi är inte så speciellt logiska individer när allt kommer till kritan– –och eh, vi står inför eh, avgörande punkter under extrem stress. Vi kan bete oss hur vedervärdigt och ologiskt som helst– mm. och, Ja, den här filmen... Det, det, det blir lite mänskligheten i ett nötskal för, för min del. Att här har vi de här förvuxna muterade aporna som vi trots allt är. Och det här är vad vi gör när vi försöker att rädda vårt eget skinn. Så... Det är lite här människohatare som jag är så är det nog därför som jag eh, har ett, en viss kärlek till, till just Night of the Living Dead. För här, här får jag se mänskligheten som jag ser den genom mina ögon. Jag kan definitivt förstå vad du menar och visst, du har ju helt rätt. I extrema situationer så uppför ju sig människor väldigt gärna på på hemska sätt och det är ju ingenting att vara stolt över jag misstänker att problemet för mig i den här filmen det är 60-tals skådespeleriet eller bristen på skådespeleriet som det är i vissa scener för det det känns lite styltat och det känns lite teatralt men jag vet inte hur mycket som beror på manus, jag vet inte hur mycket som beror på skådespelarna och jag vet inte hur mycket som beror på Romero själv men det, det finns någonting där som inte... Yeah. Som inte känns helt rätt men mm. eh, det, det är intressant åtminstone och den handling vi får är ju intressant även om det är precis som du säger att någon, någon större handling existerar inte här utan det är den här gruppen i den här situationen och hur de interagerar med varandra. Men innan vi pratar om rollfigurer och deras interaktion så är det väl lika bra att eh, vi tar en närmare titt på en, vad handlar egentligen Night of the Living Dead om? Jo, Barbara och Johnny har åkt ut på landet för att besöka deras avlinda pappas grav. Den ensligt belägna kyrkogården verkar vara helt öde men allt är inte riktigt vad det ser ut att vara. Det båda syskonen blir anfallna av en märklig person som inte ser ut att ha något annat i åtanke än att förgöra alla människor han ser. Barbara tvingas lämna sin bror och fly från kyrkogården med denna stapplande blodtörstiga individ i hasorna. Hon söker skydd i ett närbeläget hus och det dröjer inte länge innan hon får sällskap av Ben som är i exakt samma situation som Barbara. Medan de barrikaderar sig i det tomma huset ser du hur de modiska människorna, eller det som en gång var människor, växer i antal utanför. Ingen har en aning om vad det är som händer, förutom att deras liv är i fara och det gäller att göra allt som är i deras makt för att överleva. Och då blir ju den stora frågan Vad är man villig att göra för att överleva? Och i många fall så är folk beredda att gå till väldigt extrema längder för att eh, försäkra sig om fortsatt existens. I den här filmen så tar det, ja, lite udda skepnader men det finns där det berättas väldigt väl men eh, samtidigt kan jag tycka att det det Kunde gjorts snyggare, men å andra sidan, det här är ju en film gjord av en kar som höll sig på sin egen ja på sin egen väg. Och det gör ju att både bild och ljud och allting är, är lite säreget får man väl säga på, på ett positivt sätt. Jag, jag är positivt inställd till det här, men de här rollfigurerna är väldigt eh, spretiga för min del. Nu kommer många av dem att sätta livet till. Så långt kan vi ju gå och säga. Men vilka, hur, när och så vidare. Det är ju någonting vi inte ska gå in på. Vi ska försöka undvika spoilers så gott det går med den här. Men eh, lite får vi ju gå in och trampa. Men vi, vi får göra det försiktigt. Ja även om ett halvt sekel har gått sedan den här eh, filmen släpptes så kanske inte vi bör avslöja allt för mycket för eh, det är väl fortfarande någon som inte har sett den och eh, vi vill inte förstöra upplevelsen helt och hållet men... Eh, Ja vad finns det egentligen att förstöra när vi pratar just rollfigurerna för som vi sa tidigare det, det, det finns ju inte så mycket som man kan diskutera här för det är, det är väldigt torftigt just när det gäller de individer vi, vi ska försöka lära känna här. Och vad som är väldigt intressant egentligen det är att vi stiftar bekantskap med två rollfigurer väldigt tidigt i den här filmen och om man följer normal tradition så är ju de här i regel de som är hjältarna eller de som vi ska följa eller de som är viktigast på olika sätt. Men det är inte riktigt så som Romero lägger upp sin historia. De har relevans för handlingen absolut. Men att säga att eh, Johnny och Barbara som vi ser är de viktigaste. Det är en, det är en extrem sanning med modifikation i så fall. Mm. De har ju relevans för vad som kommer att hända. Men, men Barbara går från att vara en som är semi-kapabel till att bli ensam och vara väldigt kapabel till att vara... Ja, till ett våp om jag ska vara helt ärlig för hon går från att vara någon som, som tar sig i kragen, försöker fly, gör det kanske inte jätteeffektivt men så fort det dyker upp någon annan i bilden då, då, då blir hon ett hysteriskt fruntimme och det är någonting som drar mig lite mot oss faktiskt. Mm, ja, här går det i vågor, vill jag lova. Eh, Barbara, hon visar sig vara väldigt kapabel till en början. Eh, visar sig vara, ja, kanske lite, vad ska man säga, hunsad. Eh, och eh, lite osäker i sig själv när vi lär känna henne. Men när det väl kommer till kritan och eh, det är dags att, att fly eller illa fäktas så... Eh, Ja det visar att hon kan göra saker åt, åt situationen och stå på egna ben men som du säger så snart det kommer in någon annan i hennes sfär igen så, så försvinner hon helt och hållet då tappar hon all den här viljestyrkan och förmågan att agera och hon bara blir ett koll i stort sett. Mm. Ett, ett nervvrak och en, en vänder sig totalt inåt gör hon också och blir helt oförmögen att göra eller säga någonting som har någon rim och reson i sig. Där heller. Så det, det är välja vändningar med, med karaktären här. Och det kan vara väldigt svårt att svälja. Speciellt med tanke på ja, de val som man gör i representationen av karaktären i hur skådespelerskan här går tillväga också. Så att det kan vara en del som skaver men... Det, det finns ändå en, en viss psykologisk sanning här också. Hur människor fungerar och vad vi är kapabla till. Men vissa av oss, vi, vi tvingar oss själva till att bli undertryckta i sällskap av andra människor. När... Där är något som man tycker är starkare och mer kapabel att ta hand om situationen. Så det finns en viss logik där men just i sättet och genomförandet så finns det en hel del frågetecken. Men jag tycker ändå att det är en upplevelse rent karaktärsmässigt som man inte har sett förut. Ja, jag tror att det är 60 idéerna här som, som spökar lite grann på hur en kvinna ska vara och inte vara i, i olika situationer. Det är inte uselt på något sätt och vis och jag tycker att Judith Odea som spelar Barbara gör... En, en bra insats, alltså det, det är inget märkvärdigt på något sätt och vis, hon, hon gör ju det hon ska med rollen. Jag ifrågasätter istället manuset här och Romeros val med, med rollfiguren, men på skådespelarfronten så, så fungerar det ju definitivt. Det skulle jag vilja säga om Russell Streiner också som spelar hennes bror Johnny, även om vi inte... Lär känna honom alldeles för mycket För han och Barbara skiljs ju åt Ganska tidigt, det händer ju saker Som gör att de kommer ifrån varandra Host, host, härkel härkel Och det betyder ju att, att Han försvinner från, från vår vinkel Under ganska lång tid Men Det som är där, det, det, det fungerar Det känns ju som att de har en viss En viss syskonkärlek Där, den är kärleksfull mm. Men den är också retsam Och det är det är kanske det som triggar Barbara. Ja alltså den är ju rent ut sagt eh, elak och illvillig ibland. Eh, <laughs> så eh, det är inte en, en väldigt sund relation de här båda har tror jag. Men eh, ja, jag tycker det, det, det är väldigt intressant just det, det du börjar prata om, om tidigare här att här har vi ju en etablering eh, av två karaktärer och vi får Börja lära känna deras relation med varandra. Man börjar knyta band och förstå hur de interagerar. Man känner: Okej, okay, det här är de vi ska följa i resten av filmen. Men så hade inte Romero planerat det hela utan han gör den klassiska uppbyggnaden av rollfigurerna och sen så bara. Huggar han av dem på, på en gång och säger nej, icke så icke, vi ska inte gå den klassiska vägen här, vi ska göra någonting helt annat. Så det blir, det blir väldigt typiskt för den typen av film vi får se här. Så att jag, jag tyckte det var en, en lite spännande grej och det är lite... Lite chockerande att man helt plötsligt får, får tänka om, nej nu, nu är det inte på det här viset längre, nu har min värld ställts på ända här också som filmtittare eh, samtidigt som eh, zombieinvasionen händer i, i filmen här. Så att det, det går lite hand i hand och jag tyckte det var eh, ett fräsigt grepp han gjorde i början där. Jag vill bara slänga in att jag skulle vilja kalla det här för äkta syskonkärlek och syskonkärlek är inte alltid snäll och god om vi säger så. Men jag har ju helt rätt att Romero tar en, en liten sväng om med en här. Det är ju istället Ben som dyker upp lite senare som, som tar över kan vi väl säga. Han är den som är väldigt handlingskraftig och sättet som han dyker upp i historien det känns mer som en en biroll eller något sådant men nej han glider in och tar kommandot på ett sätt som som känns eh, också väldigt typiskt för mainstreamfilmen som också ställs lite på ända under historiens lopp. Han är inte den självklara ledaren men han är den som försöker hålla huvudet kallt. Det går inte alltid jättebra för Ben kan vi väl säga och han får ju väldigt mycket käbbel omkring sig men han försöker vara, vara berget som de andra kan hänga fast i hur bra, hur dåligt mm, ja, det återstår ju att se men jag tycker att Dwayne Jones som spelar Ben gör en en extremt snygg insats här Ja, han är väl den starkaste lysande stjärnan på skådespelarfronten i alla fall och, ja, ja, ben han kommer ju från, från ingenstans i stort sett och tar över hela filmen och, och styr den framåt. Han har ju ingen aning om vad det är som händer. Han har ingen aning om vad det är han håller på med men han, han bara vet att någonting måste göras. Och han eh, gör det han kan och, och känner är riktigt. Och han, han går på magkänsla i, i många fall. Eh, så, så får det gå som du vill men någon måste ju göra någonting och eh, denna någon det, det, det måste bara vara han För han, han känner att han, han behöver göra något, han kan inte bara sitta still och det kommer ju att sätta honom i, i trubbel när det kommer andra eh, typiska eh, ledarfigurer in i eh, i huset här också för eh, de blir ju inte helt ensamma de här båda, Barbara och Ben utan eh, det dyker upp flera andra personer och det finns ju eh, Eh, vissa karar som ha, också har bestämda åsikter om eh, vad som bör göras och eh, vad den, den bästa lösningen eller eh, eh, handlingen är för att slippa undan med livet i behåll och det blir ju ständiga käbbel mellan de här eh, båda tjuskallarna som eh, existerar här för ingen vill ju ge med sig båda tror de har helt rätt och eh, det är ju som bäddat för en katastrof och ja, i det här lilla äh, ensliga huset så bygger mänskligheten upp sin äh, egen atombomb i, äh, i dåliga känslor och äh, en ständig maktkamp medan världen förgås runt omkring dem och, och döden kryper allt närmare. Så att det, ja, det, det blir gastkramande det här Danny. Det blir det sannoliken och jag misstänker att det är Harry Cooper du tänker på som är den andra äh, starka viljan som dyker upp i huset för han och hans fru Helen Cooper tillsammans med dottern Karen Cooper. De är ju där, de söker sin tillflykt och Harry har sina, sina egna idéer. Man kan diskutera om Harry eller Ben har rätt och vad som visar sig vara den bästa lösningen och så vidare och så vidare. Så långt ska vi inte gå in för det skulle vara extrema spoilers. Men här har vi de två stora motpolerna även om de andra rollfigurerna säger sitt också naturligtvis. Ingen är... Helt enig med alla de andra här. Utan där är spänningar hela tiden. Och jag skulle väl vilja säga att det är Helen Cooper som är mest till mötesgående. Hon tänker mest på ähm, ja, att försöka hålla stämningen god. Men, men där har hon verkligen ett, ähm, ett omöjligt uppdrag framför sig. Och hon oroar ju sig för dottern Karen också, för hon är ju. Inte sådär välmående. Hon, hon är lite hängig om vi säger så. Hust, hust, harkel, harkel. Och. Ja, det, det uppstår ju dynamik där som, som man kan förstå. Ben har ingen som han måste se efter men det har Harry. Det kan ju göra att han blir mer aggressiv medans Ben kanske tänker lite mer klart även om känslorna är stärka där också. Ja, där är spänningar där mellan uh, ungtuppen och uh, familjefadern och det... Det bygger ju på olika aspekter- av mänskligheten naturligtvis. I olika stadier av livet. Och det bara visar- att vi, vi kommer ju inte överens- var vi än är. <laughs> Eller hur alltså. Eh, så det, det blir- lite mikrokosmos i, i det här huset. Och ja, vi har ju även- eh, två ungdomar- som eh, anslutit i gruppen här också- i form av eh, Tom och Judy- som- eh, Ja, kanske inte är så extremt handlingskraftiga direktörer och vet vad som ska göras eller vem av de stridande herrarna som faktiskt har det som vet hur man ska gå till så de, Det här är de mer oerfarna människorna som ständigt pendlar mellan de båda maktlägrarna och inte vet var de ska ta vägen och... Eh, som naiva, oskyldiga eh, små, små barn som är så gulligt förälskade i varandra och som ja, sakta förgiftas av eh, atmosfären som finns där i huset och, eh, och naturligtvis de, de odöda som eh, dansar jänka utanför huset här också så eh, ja, det, det, det blir ju eh, ett rejält hopkok av, av karaktärer här och alla försöker eh, få de andra på sin sida och det är alla dras fram och tillbaka här i de olika diskussionerna och de är helt hetleverade eh, slagsmålen här också som eh, onekligen kommer att komma till stånd här så det är, det är kaotiskt och eh, det är de här olika personligheterna hur Små haft lite e i genomförandet så jag tycker ändå att jag, jag, jag får en, en bra känsla för, för helheten här. Och jag tycker ändå att Romero har valt. Bra egenskaper och eh, plocka fram hos de olika eh, karaktärerna här för att skapa en sån dynamik som, eh, som gör det hela så, så explosivt och intressant. När vi har de här överlevarna som, som försöker fortsätta överleva men eh, som kanske ja, eh, håller på att förgöra sig själva i sina diskussioner hur man ska överleva. Ja, det drar ju åt alla håll och val är eh, kanske inte de självklara när det kommer till handling. Jag, jag kan tycka att det är lite stultat med, med leveransen av dialog och, och jag kan tycka att skådespeleriet också är lite stultat. Det har lite utav 60-talet i sig att eh, många filmer då kändes fortfarande som att de, de spelade in en teater snarare än en film. Det är väldigt teatralt. Gillar man det så kan man få en kick av det. Förväntar man sig någonting som är lite mer likt modern film så, så blir det nog lite stelt och ryckigt. Men med det sagt skulle jag ändå vilja säga att det finns bra prestationer här. Jag gillar definitivt Carl Hardman som Harry Cooper. För jag gillar att han är stark nog att vara den som är som är motsättningen här. Som blir mer eller mindre motståndaren till Ben. Nu är det inte uttryckligen motståndare men de, de har olika filosofier och de har olika åsikter och de drar inte alltid jämt. Marilyn Eastman som spelar Helen Cooper gör också en, en bra insats med det hon har. Nu ska hon ju vara den oroliga modern och där kommer det ju också en del stereotyper in som, som spökar här men, men med det sagt så tycker jag ändå att det är bra. Kyra Shone som spelar Karen Cooper, hon säger och gör inte särskilt mycket. Hon är det tysta barnet, host, host harkel, harkel, i, ähm, i vrån som inte mår bra. Och det levererar hon alldeles utmärkt. <här> Vad jag däremot kan vara lite tveeggat inställd till, det är Tom och Judy som spelas av Keith Wayne och Judith Riddler. För ähm, <här> de känns extremt stereotypiskt tonåriga. Samtidigt som de är överstyltade och inte kanske levererar särskilt mycket egentligen. Nej, de har inte mycket att leverera utan de ska bara vara där för att kastas mellan de olika lägren. De har inte mycket med själva situationen att göra. De är... Vad ska man säga som de, de riktiga offren i den här filmen som förgiftas av, av stämningen men har ett goda hjärtan och vill göra det rätta men de vet inte vad, vad det rätta är här. Men de rent personlighetsmässigt så, så finns det ingenting där. Det, det håller jag med om och ja, jag vet inte hur bra skådespelarna är här på att eh, riktigt ge liv åt eh, de här båda rollfigurerna heller utan det, det, är, det är mer rekvisita i det här fallet men eh, ja skådespelarnivån är ju som sagt inte den högsta överlag i den här filmen så man får eh, verkligen ha extremt mycket inlevelseförmåga och empati för att, att, att se bort det som sägs och det som framförs och se, se djupare in i, i vad som för sig går bakom det hela för att verkligen uppskatta det. Men nej på, på skådespelarfronten inte ett nytt här. Den saken är säker. Ja, man kan fråga ifrågasätta om skådespelarna valdes för sin unika talang eller om det handlar om budget här hos Tust Hakel Akel. De har väl hittat något intressant mellanting, får man väl säga. Det är inte uselt, det är inte fruktansvärt, men det är inte superbt heller. Det, det hamnar i en in intressant mellannivå, kan man väl säga. Det finns gott, men det finns också ont, och... ...lite drar det mig mot oss, det ska sägas. Men det är ingenting som stör mig så mycket att jag inte står ut med filmen. Vi kan väl konstatera att det här skådespeleriet, det blir en, en smaksak helt enkelt. Står man ut med den här typen av eh, skådespeleri och den här typen av upplägg på, ja, på handlingen och på hur det presenteras... Då, då kommer man att njuta av det. Är det här någonting som känns alldeles för gammalt och ålderdumligt Då, då um, kommer det här nog bara bli en enda lång plåga att titta på ja, oh yeah. men det, det märker man nog snart när man börjar se på filmen för den är ju svartvit. Så det, det blir den första eh, lilla hinten på att det här är en ganska gammal film. Så är man inte bekväm med det så kan man slå av eh, Night of the Living Dead på en gång där. För eh, tycker man eh, att, att svartvit är jobbigt, ja då, då har man ingenting här att göra. Det är så sant som det är sagt faktiskt. Men eh, personligen så har jag inget problem med att den här filmen är svartvit. Tvärtom så tror jag det bidrar till mycket av atmosfären i mm. filmen. För man åstadkommer väldigt mycket med miljöer och liknande här som är, är ovanligt här. Särskilt för en film med så fruktansvärt låg budget. Romero har valt väl när han har satt ihop den. Och... Det gäller även de specialeffekter och den sminkning som finns här. Nu är ju inte det här en typisk zombiefilm så som vi vet om idag. Där zombisarna är extremt skulpterade och sminkade och allt möjligt annat för att se så groteska ut som möjligt. Här är de mer eller mindre åtminstone normala. Det är snarare... Att de har trasiga kläder och kanske någon liten blodfläck här och där men inte så mycket mer än så. Och jag måste säga att det svarta blodet på de vita kläderna, det är, det är väldigt effektfullt faktiskt. Mycket mer än man kanske förväntar sig. Mm, ja, det, det fungerar väldigt bra med, med kontrasterna här också. Och, och det, det blir så mycket mer suggestivt på något sätt med, med, med svartvita bilder. Det... Det känns mer äkta på något vis, mer, mer dokumentärt nästan men samtidigt så är det så skevt i jämförelse med, med, med verkligheten och passar inte in alls där så det, det, det är svårt det här. men Eh, bilderna de, de blir så, så talande i sig när eh, man har plockat bort färgaspekten från eh, det visuella. Där eh, läggs ett helt annat fokus på saker som, som ljus, eh, kontrast mellan eh, ljus och skugga komposition, allt annat blir så mycket viktigare. Och har man en någorlunda kompetent regissör där så kan man få till Bilder som får så mycket mer slagkraft än om samma bild hade varit med, med färg istället. Så här är avsaknaden av, av pengar är någonting riktigt riktigt bra faktiskt. För det svartvita det förhöjer verkligen effekten av den här filmen. Ja, det anses väl lite vara en hipster åsikt att ha nu för tiden att man, man gillar svartvitt för det känns mer konstnärligt på det sättet. Men det ligger någonting i det faktiskt. Man kan åstadkomma väldigt mycket med gråskalan och med höga kontraster så blir det ännu mer talande faktiskt. Men definitivt, jag förstår om en generell tittare tycker att det blir lite sekt och tråkigt när det inte är några färger. Men ser man från en kreatörs synvinkel så kan man åstadkomma extremt mycket som hade blivit betydligt svårare att göra i färg. Och med tanke på att Romero vid den här tiden hade en låg budget att arbeta med, man gör ju det bästa man kan med det man har och gör man ett riktigt bra jobb då så kommer det ju att bli någonting helt fantastiskt och vi kan inte säga något annat än, än att det är fantastisk bild här. Sen kan jag tycka att um, Ibland så känns det här huset Mer som en scen Än som uh, ett äkta hus Det är någonting med hur Hur möblerna är placerade Vad som finns där Och hur det är placerat Alltså. Det, det är någonting här som, som Gör att det känns mer lämpligt att användas en eh, att det är ett faktiskt hus där man, där man rotar fram vad som finns att tillgå. Av en slump så finns eh, tillräckligt mycket spik för att man ska kunna spika igen allting och mm. perfekta brädor att spika igen det med också, hust hust harkel harkel och oj, där fanns vapen och grejer också placerat väldigt, väldigt lägligt i skafferiet eller förrådet eller vad det ska vara alltså det, det är många lyckliga slumpar om vi säger så. Nu, nu påstår jag definitivt inte att de här grejerna inte finns i hus runt om i världen. Men för den här historien i den här situationen så känns det som den här, nämen vilken lycklig slump. Ja, det är, måste jag verkligen skriva under på. Alltså sceneriet här känns inte riktigt så äkta som man skulle vilja ha det alla gånger. Man hittar som du säger väldigt perfekta bräder på lämpliga tillfällen när man väl behöver barrikadera sig och... Eh, möblemanget det, det känns som eh, saker man har hittat på någon loppmarknad för en billig penning så att man har någonting man kan förstöra i filmen här också så eh, det, det känns inte som ett hus som någon eh, någonsin har bott i utan det känns som ett, ett hus som har konstruerats för att skapa en film i och det skadar eh, upplevelsen lite grann, det, det, det måste jag säga. Men eh, utöver det som känns påtagligt filmiskt, så har eh, Romero utvecklat ett så bra bildspråk i den här filmen, som trots allt är hans första långfilm och hittat spännande vinklar. Man har hittat eh, olika sätt att rama in bilden på. Hittat eh, kameraplaceringar och hittat rätt ljussättning och experimenterat på ett sätt som, som eh, förhöjer känslan av eh, det man får titta i. Mitt i, i det här konstlade rummet så... –får man ändå en, en mäktig känsla tycker jag. Och, eh, Romero har verkligen lite gått i bräschen för eh, sin stil här– –som många sedan har eh, apat efter och, och plockat lite element av. Så det, det, det finns någonting eh, unikt i den visuella upplevelsen– –som eh, jag vill applådera i Night of the Living Dead– det, det ser inte helt perfekt ut alla gånger, men effekten av det man får se, det är, det är ändå tillfredsställande. Det är den faktiskt. Alltså, det här är en snygg film, trots att den är... Ja, den är inte perfekt på något sätt. Alltså miljön är som vi nämnde lite fejkade. Den är gjord för att, um, för att vara ett sceneri. Men man kan se förbi det. Anledningen att vi reagerar på det det var ju att vi satt och letade efter sånt här. Vi satt ju verkligen och tittade med de kritiskaste glasögonen på oss. För en normal tittare så är det kanske inte uppenbart och då blir ju njutningen en helt annan där. Och ja, han har hittat en hel del spännande kameravinklar, helt klart. Alltså det är spännande att titta på den här filmen. Vad jag kan tycka att han är lite klumpig, det är i klippningen faktiskt. Det är inte den absolut smidigaste övergången mellan olika scener och olika vinklar. Det, det är lite, lite taffligt. Men med tanke på att det är hans första långfilm... Alltså, Kan är ju väldigt långt kommen redan här. Vi måste ändå komma ihåg att den första filmen man kanske gör är nog inget mästerverk. Och med tanke på att Romeros första film blev ett, ja, då... Ja, då man får ju applådera Kan tveklöst. Ja, eh, det får man väl ändå göra, men man måste erkänna hans, hans brister också och... Romero är väl inte en, en mästerregissör eh, om man ska vara riktigt ärlig och som du säger klippningen här den haltar vid en hel del tillfällen. Där är speciellt många sådana här eh, specialeffektstagningar på reaktioner när någonting händer som eh, klipps in. Lite fel i, i fel tidpunkt och i, med fel bildruta in där. Så att det, det känns lite, lite off, lite fel. Eh, så att det, den inte får den, den effekt som eh, man var ute efter. Att det, det bara känns konstigt istället. Så där, där felar tajmingen en hel del och... Eh, Ja, där är en hel del vanliga klippningar mellan scener också som, som är lite märkliga. Men ja, jag tycker ändå, om man ser på det stora hela så har han fått till ett, ett hyfsat jämnt och, och bra tempo i den här filmen i klipprummet. Att han har fogat ihop de, de olika delarna så att det blir en ständigt stegrande konflikt- och att man, man bibehåller intresset ändå. Sedan de här eh, små felen i, i, eh, i specifika klipp- det, ja, det är nog inte någonting som eh, berör mig nämnvärt- när jag tar ett steg tillbaka och, och ser eh, Night of the Living Dead- som en, som en stor helhet. Där, där är ändå klippningen... Tillräckligt tillfredsställande för att det, det, det ska fungera men som sagt det, det, det finns en, en lång väg att gå till ett perfekt resultat. Samtidigt så behöver det inte vara perfekt för att det ska vara spännande och intressant. För jag vill ändå understryka att Night of the Living Dead är en intressant film att se på. Mm. Man kan lika gärna säga att det är en, en väldigt specifik stil som Romero har snarare än att den är Taffligt jord För han är väldigt koncis med det han gör det, det, det är jämnt utspritt alla de här små felen som man kan tycka att det är Det är nog snarare ett estetiskt val som han har gjort Ett val som vi kan ifrågasätta Ett val som vi kan eh, tycka var, var en dålig idé Men när allt kommer till kritan det fungerar faktiskt. Den här filmen håller ihop från början till slut när det kommer till det visuella. Vad jag däremot kan reagera på det är tiden för jag tycker inte att den är lika smidig som du gör. Jag tycker att den är lite för lång för sitt innehåll. Visst den stegrar sig, visst konflikten stegrar också men... Det är väldigt många dödmoment som ska bygga stämning men för mig blev de bara långa. Det kan vara hos mig personligen någonting som andra inte reagerar på alls men jag tyckte att den, den kändes lite för lång för sitt eget bästa. Och jag vet inte riktigt hur man skulle klippa ner den men, men minst fem minuter hade säkert kunnat plockas bort och den hade känts lika komplett. Mm, ja, jag vet inte riktigt vilka fem minuter det skulle vara en fråga om då. Men ja, jag förstår känslan för den, den, den tar tid på sig, den här filmen. Och den har ingen bråska att, att gå någonstans, utan den är gärna kvar och maler lite grann. Och, och det är inte alla tittare som uppskattar det där ja och min del kan ha mina problem med det också men just i det här fallet tycker jag att det, det har en effekt det, det, det finns en, en mening med att, att dra ut på, på scenerna på det här viset och, och verkligen skapa den, den rätta stämningen här för det behövs och eh, bara gå från eh, handling till handling till handling till eh, handling i ett raskt tempo. Det, det hade inte fått den rätta effekten där. Det, det som händer har inte fått en, en chans att, att tränga in i ens medvetande då. Så, Eh, genom att och, och sega ut på filmen så får den en chans att verkligen sippra in i kroppen och, och krypa in under skinnet och, och skapa ett sånt här härligt obehag. Det gör den i alla fall med mig, men eh, det råder delade meningar om det hela och smaken är som baken och allt det där. Så eh, det är helt beroende på hur man uppfattar det. Eh, men ska jag ta upp någonting som verkligen retar mig med, med den här filmen så måste jag säga att det är ljudet. Det här borde vara en stumfilm. Punkt slut. För det finns ingenting med någonting i ljudet i, i Night of the Living Dead som håller någon klass överhuvudtaget. Eh, ljudupptagningen av dialogen är bristfällig. Ljudeffekterna är helt horribla musiken som ska vara så här ödesmättad och, och stämningsbyggande är helt hemsk. Det, det finns eh, ingenting ljudmässigt som jag faktiskt uppskattar här. Så jag funderar faktiskt på, på att ta Night of the Living Dead och, och klippa bort allt ljud och lägga in någon, någon liten stumfilms-truddelutt där istället som kan vara betydligt mer stämningsbyggande. Det hade nästan varit bättre i så fall att lägga in lite sånt här vitt brus som mm. hade gett en lite liv i alla fall. Att den inte är helt stum men som, som kanske ja, hjälper till att bygga upp den här obehagskänslan. För jag håller med, ljudet här är inte lysande. Det, det är ingen katastrof kanske men det, det är många val som är... ja Ögonbrunshöjande kan vi säga, som förvånar mig på många sätt och vis. Det fungerar, men det är med nöd och näppe och din idé där är lite spännande. Det, det finns mycket gott, men det finns mycket dåligt. Ljudet är inte på den goda sidan, den saken är säker, men ja, jag vet inte. Har vi så mycket mer att säga om det visuella här egentligen? Nej, jag har väl betat av de, de stora delarna här i alla fall. Det är en, en, en film som delar tittarna tror jag väldigt mycket när det gäller just det visuella. Vad man uppskattar och vad man klarar av att, att utstå här. Men det är, det är en film som har en unik visuell stil i alla fall. Så långt kan vi väl vara eniga om i alla fall är ja, det är nog det bästa sättet att se det på faktiskt. Den är egen och i sin sär säregna stil så har den skapat någonting som har inspirerat många andra. Och bara mm. det är ju någonting positivt. Men med det sagt så är det dags för oss att summera Night of the Living Dead. Och då är den stora frågan, är det något liv kvar i det här kadavret? <laughs> Ja, bara det faktum att vi sitter här nu massa år efter och fortfarande pratar om det så, så finns det nog lite liv i det här liket ska du säga. För Night of the Dead den skapar ju nästan helt på egen hand den moderna zombiefilmen och det är en fantastisk bedrift. Denna lilla lågbudgetskräckis hade en sån genomslagskraft att en, en helt ny subgenre formades och filmlandskapet förändrades. Allt på grund av en man vid namn George A. Romero. Han, han skapade inte en perfekt film. Han skapade heller inte en, en jättesnygg film eller en, en film som hade en intrikat nyskapande handling. Eh, Romero... Han skalade bort allt onödigt för att göra en extremt enkel film vars, vars råa, simplistiska stil skapade ett enormt dödsdömt obehag. Eh, vart man än vänder sig i Night of the Living Dead så är, det, så är det människan som är hotet. Här är det fråga om att mänskligheten håller på att förgöra sig själv Vi är offren. Och vi är gärningsmännen här. Vi är det yttre hotet och vi är det inre hotet. Eh, domedagsklockan klämtar febrilt i denna film. Och ja, det är detta genomgående tema som jag tycker gör filmen så enormt effektiv. George A. Romero, han, han började sin långfilmskarriär med flaggan i topp. Och han har i min mening inte lyckats göra något som ens kommer i närheten av den nivå som, som Night of the Living Dead uppnår. De övriga Living Dead-filmerna tappar känslan som finns här för att istället gåta ner sig i det, ja, allt det onödiga som Romero egentligen skalade av när han gjorde den här filmen. För, här är det inte fråga om annat effektsökeri än att visa på, på människans mörka natur och, och vad som händer med oss i extrema situationer. Ur detta fördskräcken. Här finns den, den råa kärnan i zombiefilmen. Och Romero träffade verkligen huvudet på spiken här. Det, det är inte så konstigt att detta blir en sann filmklassiker- och en banbrytande genrefilm. Eh, skådespeleriet är på amatörstadiet däremot. Ljudet i alla dess former är helt horribelt. Men det här är ändå bra- så bra och så otroligt effektivt. Jag, jag får fortfarande känslor när jag återbesöker A Night of the Living Dead. Eh, filmen gör absolut inte allt rätt. Men... Det som den gör rätt gör den extremt bra. Skräckkänslan som etableras här, den, den är smygande och kraftfull. Och den som kan tillåta sig att verkligen sjunka in i den här filmen. Ja, den kommer att få sig en, en, en upplevelse som man sent ska glömma. Ja, det håller jag faktiskt med dig om. Det är något speciellt med den här filmen och... Jag kan inte låta bli att slås av tanken att många av våra stora klassiker i skräckfilmsgenren det är lågbudgetfilmer där man har eh, varit tvungen att använda de medel man har så effektivt som möjligt och det har gjort att man man skalar bort väldigt mycket som i modern tid är ja, nästan det man fokuserar uteslutande på. Istället för att bygga upp stämning, istället för att bygga upp relationer och rollfigurer så satsar man på, ja, på yta, på slask, på specialeffekter och så mycket annat. Och det gör ju att innehållet känns ganska, ganska tomt. Om jag ska ge Night of the Living Dead cred för någonting så är det att det, det känns mer levande än vad man förväntar sig. Det här är en klassiker av en anledning, även om jag kan tycka att den känns lite föråldrad jämförelse med andra filmatiseringar idag. Men jag kan definitivt se dess är dess relevans. Den här skapade någonting som andra har plockat upp och arbetat vidare på. Och det gör den extremt viktig. Men när det kommer till skådespeleriet så är det lite taffligt, lite stelt och väldigt teatralt. Och det är kanske här man ska ha lite större budget som man har råd med lite bättre skådespelare. Med det sagt så... Ja, Night of the Living Dead har ett väldigt spartanskt manus. Det är väldigt fokuserat och det gör eh, Romero riktigt bra. Trots det finns det tabbar här som jag inte uppskattar. Och med det lite taffliga skuddespeleriet här och där så är det scener som, som inte tas lika mycket på allvar. I alla fall hos mig. Men överlag, det är en spännande historia, det är en kuslig historia och det är en inblick i mänskligheten som man kanske inte hade förväntat sig. Den är värt sitt rykte, men för mig så är den här lite dödare än vid liv. Men jag är glad att ha sett den och jag är glad att den finns där. Ja, jag är lika glad. Och... Ja, de som ger sig an den här filmen Ge den verkligen en chans. Ta er till slutet. För det, det finns någonting med just den avslutande sekvensen med Night of the Living Dead som, som verkligen slår igen Som gör att filmen liksom binds samman i, i sin ödesmättade härlighet. Så... Eh, försök gå hela vägen och se om eh, upplevelsen inte kanske förbättras en smula eh, när man väl har fått se hur, hur det här eh, skräckäventyret slutar. Ja, du har en poäng där, men jag skulle ändå vilja säga att det här är kanske inte en film för den stora massan, alltså... Är du inte intresserad av zombiefilm så, så har den här kanske ett väldigt litet värde för dig. Det, det är en kultfilm och den riktar sig till en kultpublik. Den stora massan kommer nog att titta på den här och ge späga rädd. Det finns mycket att lära sig av att titta på den. Men jag, jag tror inte att jag kan rekommendera den till andra än de som tycker att det här låter spännande. <laughs> Nej, om man inte tycker någon film låter spännande så bör man nog eh, hålla sig därifrån. Man får eh, lita på magkänslan helt enkelt. Ja, man får väl göra det och våga satsa på något annorlunda och nytt. För det finns många guldklimpar där ute. Det finns många stolpskott också men jag garanterar att det här är inte ett stolpskott. Den är lite seg och långsam men det är en guldklimp trots allt. Ja det, det är inte en klassiker förintet, det, det, det finns kvalitet här och det finns någonting speciellt här men eh, ja där eh, den här filmen har varit lite eh, långsam och, och trevande så blir det väl eh, raka motsatsen åt det håll som vi nu är på väg eller hur? Ja, det kan man väl säga, för vi går från en klassiker av en specifik typ till en annan klassiker av en helt annan typ. Och vi måste väl understryka det också att trots att det är Halloween nästa vecka och vår Halloween-special så kommer det inte att bli en skräckfilm eller något sådant. Därför Radio Escape fyller hundra avsnitt, vi satt verkligen och funderade på vad ska vi ta upp? Vi måste ta upp någonting som känns väldigt speciellt. Men det finns många typer av speciellt och vi valde att gå på nostalgi och barndom. Ja, så blir det. Men ja, det beror på hur man ser på det. Det, det kan ses som ren och skär skräck också eh, i, i vissa sammanhang. Så det är, det är en tolkningsfråga där också. Vissa är, är väldigt förtjusta i, i det här, men det kan också vara fråga om. Eh, Nästan antikristpersoner när det gäller eh, filmskapande och, och hur man går tillväga när eh, det väl kom till kritan att man ska göra en produktion och vad motivationen är där också. Så eh, vissa skräckelement kan kanske förekomma även om det blir väldigt färgrat och, och gulligt och, och lite våldsamt emellanåt. Mycket mer våldsamt än vad många kanske minns, om vi ska vara helt ärliga. Och visst, det går att diskutera hur mycket äkta passion det fanns i det här projektet och hur mycket som, ja, som snarare var att tjäna pengar. Jag är medveten om kritiken och jag kan inte förneka den, definitivt inte. Men det finns många sätt att se den här filmen på och... Ja, franchisen som den hör ihop med har ju varit en av de mest seglivade får man väl säga. Den dyker upp om och om igen i nya inkarnationer och det har ju blivit moderna filmer också på det här. Men, men vi ska titta på den första filmen, den ursprungliga filmen med allt vad det innebär. Oh ja, det blir 80-tals nostalgi, ja det blir... En animation, ja det blir fart och fläng och det blir elektronik och det blir förvandlingar och det blir oh, mycket mer än det ögat kan se helt enkelt. Det kommer också att bli väldigt snabb animation, väldigt många animeringsmissar och en hel del annat sånt spännande också. Men eh, det är någonting som, som eh, vi får ta en närmare titt på när det är dags. Jag menar, kan man förbi se tabbar eller är det någonting som sticker i ögonen? Ja, det, det är nog en... En personlig smaksak där också, men jag, jag tror inte att vi klarar den här utmaningen på egen hand. Vi behöver kanske lite förstärkning. Ja, eh, en, en extra nostalgiker kan eh, kanske behövas för att, att bena ut det hela. Då kanske någon av oss kan eh, komma med en mer lugn och sansad åsikt här också. Så det inte bara blir eh, gulligull och, mm. eh, eh, och förhärligande tankar om, om det som en gång var. När vi var små och oskyldiga och bara älskade det här. Så eh, ja, vår diskussion den... Eh, den hålls nog bäst på, på eh, tre personer här. Så att eh, vi försöker få lite, lite styr på vad vi egentligen tycker och känner här. Ja, vi får hoppas att vi har styrka nog att axla den här djupdykningen in i nostalgin. För eh, vi har ingen aning om vilken form den kommer att få på slutet. Men eh, tills dess så...